Ilabeteetan zehar, aldamioen Gibelean gordea izan ondotik hortzaizeko eliza osoki araberrturik agertu zauku. Besteak beste, arrien arteko junta oro etxiak izan dira eta teilatua osoki berritua izan da. Egungo eliza, seiunda hirurogeita zortzigarren urtean eraiki zen, hamabigarren mendeko eliza zaharrago baten gainean. Araberrittzen lanetan aritu diren hiru ofizialetarik bat dugu Silben txundaai hortzaizarra. Ego Elician uh, uh, indugu uh, Serpanta Berriat dena kendogu eta gero berriz berria dena inateligean eta gero dena berriz montatu eta gero taila ere kambiatu dugu Lehengo zura bai ziren biga hautsiak erdi erdian eta dena in beh behar zen, askifite Eta horriz, ukanduze zera luxoko ofiziale berezi baten laguntza ez? Bai, Christof Echeverria, hola zautu dugu gindu Le Compagnon du Tour de France hola ditzen da eta gero du Baduela osaia. <laughs> Kusiagin goetako, xantiergori sobera ondia zela, eta gu bi antrepreztipiaginen, eta Christop deitu dugu, hageman ta, tan sartu gira, eta ero indugu elgarrikin, eta izigarri guntza pastu da. Hortzaizeko Elisa, 2008-an monumentu historiko izendatu zuten, eta justuki, bere monumentu izaeraz baliatuz, lan berezi bat garatu dute zonbait Hortzaiztarrek leku hori balioan ezartzeko. Elena hasrain hurzaiz elkarteko kidea. Beraz bon, bat dokumentalitza biskatzitza handi bat da egina izan derentzatz, bai egiko beraz hasi ditu hojak izan delaatu bejtzeari buruz, eta baatu dira hortaz ondare lan baten erabaitko. Jakinez ondarea gehienetan ikusten dugula monumento edo ideia jotaik, eta nahigin nuen ohilotu pixka bat ez materiala edo beste ondare mota bat, Eta orduan Eriko Etxak proposatu du Eriko Elkarteei uh, lehkuko tasun bilketa bat egitea eta uh, filma baten muntatzea parte hartzaile moduan. Eta entxeatu gira pixka bat gure ideia zen uh, Elizaren inguruko bizipen desberdinen uh, uh, unkitzea. Beaz, bai uh, Elizari pentsatzen dugulak biztanda erreligioaren heldu da, me gure zen hori baino aixez zabalago egitea eta lehen puntu bezala hartzea Eliza monumento bezala. Ba, bat denetarik, badira pertsonak, mintzodirenak, sinpleki Elizaz, Elizatik bizi baitira, eta beha zer den uh, e, olako monumentu baten ondoan bizitzea, zabiez eskilaren presentzia horretaz, eta ola. Beste batzuk gehiago iraganeko joitzapen batzuk badituztenak, eta horrek erakusten duena pixka bat Elizaren bilaka eraz, ze funtziozuen momentu bat ez da aldatu den, badira sinpleki ofiziale bezala jak esplikatzen dituztenak, bai oraikoak me bada, ere diferentzia bat lehenago duela urte batzuk pagtagtuzutenako bregetan eta, hola, eta ere bai galdezkatu ditugu jendeak uh, erizaukaren bilaka erari buruz gerora buruz nola ikusten zuten uh, monumento hori